تاړي غغول ختاصل لري په کار حين نا بكم شئن في صلات في صلاته کله چې پيش تاسو له یو په مسكي نو فل سبحان الله دې دې سبحان الله وي تاسو به دې نفس وي تاړي ماړي نو آی خدا سره سبحان الله پتي ځوې امام تیر امام ختاشو سبحان الله وي فانه لا اسم واحد حين يقولو وی بی شکا ناؤ بری تن ری اوتن کلیچی ہی نا یقولو کلیچی وائی سبحان الله اللہ علیتا فتح مگرا برستگوری نچیس خبری پاغی با پوئی گی او دیم وردو فرمائل وی دا تصفیق دا زنانو دا پار رے او تصفیق سبحان الله وی دا ناری نو د پار رے او بی عبو بکر رضی اللہ عنو توئی یا با بکر ما منا کان تسلی بی الناس عبو بکر سشی منکو تال را چتا مسکڑے خلکو نهین اشارت وی لیک چې ما درته اشاره او اجازت مترلو کو اشارته چې ما متي کوا نبيار ویل نکو نن ګرابو بکر رضی الله عنه ساجی خبر او کا فقال ابوبکر ابوبکر رضی الله عنه ما کان يم بغیل ابن ابي قفاح وی ندیمناسب زویدہ ابو قحف لرا تخفل والد رضی الله عنه می ذکر کو ایصل لی بن ناس یا دی مزور کی خلق لبه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب زما ست شان دې تاسو راپسی او زدي مسکو وی نتی مناسب زوی د ابي قحف لرا رضی الله عنهما چې امامتی دی ور کی خلق لرا دې نه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب نړوان دې دې الله حبیب زما دو رشان نه دې چې تاسو نه مخ کې د خلق امامتی ورکو معناه حبسا يم سكو ليضيفه <دویفوهو> اي ای اسار کړه صحابه کرام نبي عليه السلام چې مل مستيا اورکی نو دا درته وی چې ګوره ته الله حبيب صلى الله عليه وسلم د صلح د طلاق د تر دي چې مزلم په خپل مقرر وخت کې د الله حبيب لګرستر اورسه دي کې د صلح احمیت در ل ذکر کوي چې د الله حبيب صلح د طلاق ده دا, دا مسلمانان پریز یو صلح نه کې نماز کې بجيږي یو یوپل بیکا فرمړل کایس بخپل یوبل مرکای او د اسلام او قوت او طاقت په دې ترتیب باندې ختم ضعفت المسلمین والفقراء والخاملین باب د تو بیان د فضیلت داغه کمزور مسلمانانو کی او د فقیرانو کی او الخاملین هغه غیر مشهور خاملین او مسلمانانو ته وای چې د شاپیا ته راځی یو محلکی سو کوئی نا که بیمار شی سو کی بیماری نا خبر که وفاد شی نا سو پی جڑاکا نشتا یعنی دا سه غیر معروف و غیر مشہور سرے دا آخیرت دا پار دیر کامیاب دی چیر شا خیال کی نرازی پی او زیکی دعوت تے چی کال وعدد دا دا نه چې کوئی نا چی دیرہ ترقا کے دیکھ نرے نا خاملین غیر مشهور توئی او دا باب دی دا پار ذکر ک یو فلا یو مالدار مسلمان د خدای تقوا او پر ازګار ده خو بل مقابل غریب او فقیر او اوفدہ کېم تقوا او پر ازګاری ده لوی مقام دچا وای لوی مقام باد فقیران او غریبان لوی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویلې خپل حبیب تو و اسبر نفسک مع الذین اے حبیب صبر ناک خپل ځان دا حاقا کسانو سر یدعون ربهم چیرا بلیخ پل رب الغدات والعشی صحر و مازیگر تینا مراد آغا صحاب صفح دی دا اللہ دا حبیب غطالبان چی دایی با جامیم نبی نبی ریسلام چی بکینا صدورا یعنی مختصر کپڑا بو چی بزان دا پٹولو کو ششکولو او پا موسکی با دا لگی دا وجن نبی ریسلام پس را غرز دل نو اللہ و ای حبیب دی خلقو سر زان سبرناک یورید دای دا اراده لري د وجهه د الله حرام لې د الله د وجه او د رضا د فارغه ولا تعد عیناک عنهم واو دی نلی سرغ مبارک ساجدوینا کیناپل دی دینور ملداران له ګرو نګوري وان حارث ابن وهب رضی الله عنه د حارث ابن وهب رضی الله عنه نن روایت دې فرمایي چماوری د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه یقول چې فرمایلی الا اخبرکم باهل الجنه آیا تاسو له خبردارې نظر کوم په جنت والو چې دا سوق دي د ایس خوونه دي وای کل ضعيف هرغ کمزوره چې دې په خپلم کمزوره ر او متضعفل کمزوره ګنل شي دې کمزوره او خلق دا تسلیمي چدا کمزور دے فقیر دے غریب دے لو اقسم علی الله لا برهو دےو کمزور دے او خلکم کمزور غڑی حق اقسم او خړو په الله نو لا برهو الله وخا مخا دے بری کوي د قسم د بری کولا مقصد دے چې باذ الله باندې غان لیکو قسم او خړو نو دی الله په قسم کی راګیراین بلکی بری کوي دا حدیث پاک کی راګلی چو زرا نو وا هغه سجورم کړو مقابله کی یعنی حد جاری کړو نو باندې شفارش ويو صاحب راغه هغه وي قسم د شدا سی ونه کی ناغه خلق دیت راضی شولو حد قائم نشو نو الله حبیب د الله بندگانو کې داسې بندگان رشتہ که قسم اخري د الله بارک نو الله په قسم کې بري کوي لو قسم علی الله لا بقسم اخرت الله نو الله پاکي او دا قسم دا به پوره کوي الا اخبركم باهل النار آیا خبردارې در لرندر کوم په دې اور والو وای کلل هر بد زبان لري چې داګه جاهلم دې بد اخلاق هم دې جب کی سختی دا او ټولې ته د شروده فساد او د خلقو د zarar او تکلیف خبره روزي كله عتل بد جبه بد اخلاق او جواز رستو در تمانه کای پخله مغه چې جواز هغه ته وای چې مال جمع کای خو په حق نه لګای مال جمع کولې خو هغه په حق نه لګای جواز جمع کون کې نه مالونه د بخله مال جمع کای خو هغه د خیر د زایلونه منکې پاغه کې نه لګای او مستق بررن تقببر کوون متفقن د متفق وزدر لمانا العطل او له کې اوطول یعنی ال غلی زول جااف ال غلیڅخې او جاه لو ب خللاکه بد د جیم سرا او تجدید دووا د وابانې شد دی و زوا معجمه او زوابانې ټکرې وهو الجمع المنوع داغه چمالونه جمع کوي خو المنوع زکات فرض واجب زکۍ لګولو نه منيكون کېره وكيل او بازي دام ویلي دي چې جواز سوق دي از المختال هغه غټ متکبر المختال او متکبر او تکبر كون کې فيما شي تي پتلو کې وكيل او چا ویلي چې القصير البسيط ته لغت په اعتبار دا جواز شاکوي چې دا غو قد وړو کې ويل بتوین او اغلوی خټه والی یعنی حرام او غند سيزونه را جمکي او غخري وان ابي لعباس سهل ابن سعد بن سعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم شو یو سړي په نبي عليه السلام فقال لرجل ان الله حبيب فرمایلي يو سړي ته عنده چې الله د حبيب سره ناسته ان د هو جاالس چې الله حب سره ناس ما راو کفی حذا دا سړی چې تیر شو نوستا د دباره کې سره آ فقاله رجلون ولا سړی د م نشراف ناز د مالداررو د شریف خلکونا اننیدون د حاض سرهوي د شفونه دی هذا والله حریون و کس پهلهې د قسم وي نبي د سلام دغه کس وئ حریون لایق دی ان خطوا به کدی چا کړ د نکاح پیغام لیږن او ايون કહا دلب لور خور په نکاح ور کولې شي کمالدار ده لوی خاندانيو شریف سره رويین شفاعه او کدی یو معاملې بار کې چاته شفاعت شوکی نو ايو شفعا دغه سفارش به منزور ولشي فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب صلی الله علیه وسلم خاموش شو ثم مر رجل اخر بیا اول سړی تیرېد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودغناك ناس كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راوك في هذا وندى تبارك دي سراي فقال يا رسول الله هذا الله رسول هذا رجل من فرق فقراء المسلمين دا هو سړې دي د فقراء او مسلمانانو مسلمان دي فقير دي غریب دي هذا حري د لائق دي ان خطبه کچا کرے ده نکاح پیغام له ګلو نو الله ينکا دل بسوک لرخور پنکانوار کئی وَإِن شَفَعَ او کده ده شفارس ده چاله چالا شفارس کئی نو اللہ یو شفع او کده شفارس بسوک ان منظور او کده خبره خبرہ کئی نو اللہ یو سمع آب آوری دینیشی سوک ویده ده پده خبرہ سکو وگ بولنکی لی اللہ یو سمع علی قولی ہی ده خبری تبغوت نشی کیا فقال <تصفح> رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول صلى الله عليه وسلم ورتمي وهذا دا غریب او فقیر مسلمان چې څوک ور سره رښتې ته تیار نه وي که خبره کئ سو کی اورینا که شفارس کئ سو کی قبلینا هذا خير دا, دا غرده من ملء الارض مثل هذا د ډک از مکنه په مثله چې دا یو مسلمان نه دا غرده دا مخکینی نه چې چې دې اعظم کده ټول ته ډکه کړه چې په عربونو کروډونو باندې د انسانان راځم کی لوېدا دا غې نه کور دې هاذا خیرن دا مسلمان چې پکې دین دې اگر چې فقیر او غریب دې دا غوړه دې د ډکوالي د زمکه نه مثل هاذا د مثل د دغې مالدار نه چې کې دین نشتا قوله حریون وېدا دا فتحې د حاصل را دې او په کثری د حاصل را دې او تشدید لیا یا پاکی مشدد در اے حقیقن یعنی لائق دے حقدار دے وقولو شفاعہ دا پا فتحی دا فاسر دے ندیکی در تا دا غرباؤ دا مسکنانو کو بشرت دی چه غریب کی دن وی ند آغای فضیلت دیر باب کی ذکر کئی <تصفح> ان دغه د علم او د علم په اړه څه ویلای شي په هر څه د نمور جدد تلویلی سیال جبارون و المتطبیرون ما کباز آردشا و متطبیر الکا جمعیدی تیوزی شدود جنم و تبیسیال جبارون و المتطبیرون ما ازمانی سردشا و متطبیر وقاید مزند و المتطبیر سیال رعفا حمید مغاربه منظور یو مسکينات حالات کوي غریبانه مسکينات ديوانه باندې او نوکر ديوار الله په حسن توافقونه له دې تمشي دي سلوکه فقط الله دې نوکر دي تلف منواله او نشه احمق اشتراحه و رحم بکون ساوزه باور شاید و قدشه اللہ حسن جلده و اندلی اناو او جهندم تیر دوری عذاب او سنمادام او عظیم او دیتی من اشتراحه او اذاب او رحم بکون ساوزه باور شاید و قدشه و ای کلیتو مارا اوستاء جنا پوٹا시에 جهانتمی داری فى مانواریں جشنی داری داد کنی. جو آرددد. تلویر بشه ننمی climb جنا پوٹрасی داریگ کنی. بوش Jannت آرددت برشکی ا Pla Hamyl K taste. دا أف SAN representation. جننمی میا فى قلال دیدگکنی. dis bitterپی محرم کنی برامیめて جتایر. ا�� Ba Hamival نمی هاتید کا توف عقل رحم و زرم بخارگええد. سناگل پوٹ Marvinflanzen. با جسر کے ل uploading و زندر او اللہ و نبی حضرت سلام و تشرف اور حضرت مزید اے برادر اپ اللہ وہی نور سے حفاظت لا رکھے مہادی کے بعد تراوی احادیث نمبر شاملات میں سنت کی حیثیت ہے دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړی میرا حدیث دی د باب کې د دې مناسبت دوځه ذکر کو چې کمزوري مسکینان فقيران دا وسی داو جنته ورته کی خوبه شرط دي چې غریبم دې مسکینم دې اوغه کې دینداریم دا باید دا شی غریب دې خود ټیوی د پار غریب نه نه نور غریب دې خود ګيري خړېلو د پار غریب نه نه باید غریبانه لاغانې کوي ناروا و بد صفاتی پا نو دا دوارو جهانو تباہی دا ورلا دا غریبی لوی مقام دے او دا مسکنانو او با شرط دی چه غی ظاہران باطنن پا دنبان موصوف ہوئی وان نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرت رضی اللہ عنہ نا روایت تے چه نبی علیہ الصلاة والسلام قال فرمائی دی انہو بیش کشان دادے لیات الرجل السمین العظیمو او سړې غټ لوی یومل قیامت پرز د قیامت غټ پټ کافر وي چې دنیا کې لاغه غټ بدل او خو خوراکونه او خهار کیسه سهولت ورته خلا یزنو عند الله جناحه ووز وت ده الله په نسب دا, اللہ دا قدر او منزلت دا ماشې د وزر مرمنه دا غ وزن داغه قدر او قیمت به د ماشیده وزر عمرم نی متفقن علی وعنه او دغه ابو هریر رضی الله عنه روایت ته شن امراتن سودا یوزانا نو ګډی تور رنگ والا خان تقم المسجد اغه و, و, و جمعات جاری کول او شابان یادا سوچ یوزانو او داغه د نورو نیکو کارونو سره د جمعات جاری کول الله کور جاری کول د دې صفایي کو لاس ډېر له مخه ففقدها نو د الله حبيب د غزانانه بډایونو موندا او یا رابيو ففقده د غزان ته الله حبيبونو مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فسال عنها نو د غبيډي جنا نه بارکه تطوشک او عنه یاد د غزان بارکه فقالو ما تای خو بیگا او فتش هغه بډای جنا خو بیگا مړا او صحابه و نبی رسول الله تکلیف نور کو او جنازه او قبر روایت کراغلی چدی دمر لوی شان غوجي بډای زنه نه اوسه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم له تکلیف ورکو قالا فلا کنتم اعذنتموني به و تا سماه تولی خبردارین را کول داغه فکانهم صغروا امرها و اتبوی غنی چدی معمولی غنليو دا کار دې چېر خو الله حبيب را پس او امرهو فقال دلوني على قبره ماته کې فدلوه ورته قبر خو نووي علي السلام علم الغيب او حاضر ناظر دی یې وې د بالاغ غلام دې ورته فلانې شيخ کاری او پلوک کې خکاری جنته البقي کې د قبر پته ورته ماته خبر خو فصلي عليه الله حبيب صلی الله عليه وسلم مشفق تدا الله حبيب خصوصیت زکه ک نور تا جنازه وو کا او حبيب بنو کړي نه دا غي خصوص النبي اولا بالمؤمنين من انفسهم وې که پر دي جنازاو کې ګوره جنازه کې مذهب حنفي کې تکرار نشته په شوافي بار بار د جنازي قائللي احناف دا وایي په جنازه کې تکرار نشته وک پر دو جنازاو ک نو ولي لره د اعاده حقس بجون کې د تمام اولیاء نلوی نجدي هر مسلمان ته سوګ دي ان نبی اولا بالمومنین مین انفسه نموزه کو سم مقاله به فرمایل ان هاذه القبور مملوءه ظلمتن واذا قبرنا دکړی شی وی دي د تیارونه على اهلها فدي قبرن وله وان الله ينورها الله روحانه کیدا قبرنا لهم دوی د پارا بسولاتی علیه زمان ده مزد وجنه او ده سید البشر ده مزد د ده اید دو آد وجنه که قبر روخانه کیگی ننو ده چا د آد وجنه ده اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موزو کو او باعت روایاتو کدام راغلی چې د دغی زنانه د مغفرت سبب اللہ ده جماعت جارکول گرزولیو متفقن علیه قوله تقمو دا ففتحی ده تاثر ره او زمد قافتا ای جماعت بے جاروکولو والقمامتو الکناستو او قمامت دا جاروکولو توے او آذنتمونی داوئی پماغ یعنی حمزق کی بالمد اے اعلنتمونی تا سمالا ددید بارا کی اطلاعو لین راکولا هو دیدگی ابو حریر رضی اللہ عنہو روایت تے چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی رب اشعصا اخبر دیر کړه اشعصا هغه کس چې دغه سرب ببروي دا یې منګزون له بسمنی اخبره او د جوړونه ورکوي مدفوع بالابواب دروازونه بخلق دکی ورکي یو بوې زما دکان مخاله مودره کا بل وې زما د دروازه مخاله مودره کا خدا غد الله په نسبه دوره قدر او قیمت وی لوق سم علی الله لا برحو کچره الله بارکی قسم اخړو چې الله ودا سکې نو الله وا په قسم کې پات نه راو دي الله به بری کې لو اخسم علی الله لا برحو کچره قسم اخړو په الله لا برحو لو خامخا الله باغلرا بري کوي برواه مسلمن دي حدیثه روایت امام موهان کو 260 نمبر حدیث نصوب ده ته حضرت سامر رضی الله عنه نو روایت ته عن النبي صلى الله عليه وسلم اوغا ده نبي عليه السلام نو روایت نقل کوي قال الله حبيب فرمایلی قمت على باب الجنه و یذو در دیوم په دروازه د جنت کې او قتل می ورتد الله حبیب فرمایي فایدا دا پشپد میراج کې یاداد الله در حبیب خوب او یا پو وی خبرت الله رب العزت د جنت اغا یعنی حالت سرګن کړو قمت علی باب الجنا زو په دروازه د جنت چې <تصفح> می وکتل فایدا عامه من دخلها نو ناسافي عام هاغه خلق چې وردن نشوي دی دیتہ دی دا المساکینو داسکینان دي چې دنیا کې کې تقوا و خو غريبي و فیذا عامت من دخلها المساکینو نو ناسافي عام هغه چې دیتہ وردن نشوي دی هغه مسکینان دي و اصحاب الجد او خاوندان د مالونو چې چاته دنیا کې الله مال ور اگر که حلال مال نه او دې په خو ځایونو لګولې محبوسونا دې د حساب کتاب د پاره بنکړی شو او به قتل چا خوندان د مال هغه یعنی محبوسون بنکړی شي دي دا هغه بارکه هور ته حکم کړی شو ای هور ته چیريو دا مالدارو مؤمنانو خدای اور بارکه حکم نو شوی پو بیام دا مال لګټلې څنګه دې لګولې څنګه دې نو دي حساب کتاب کې سر ډېر وخت لګې دو وقمت على باب النار او الله حبی فرمایې زو در دم په دروازې د او جہنم او جهنم او جهنم کې مې قتل فإذا عامت من دخلها النساء ناس فی عامت موکتی دینچ ور دن نشیو ن زنانوی چون کې زنانا دا دې امت د فساد د پاره ولي شې د کورونو جنگ د زنانو د لاسوی زنی وحقتل قصال د دوی د لاسوی زنان عیبتونه ډېر کئ تخاونه شکرې ډېر رکئ پيوبل لانت ډېر وئ او د شیطان اسبابوم دي چې پدیوانه نارینه گمراه کئ لکه ګوري زنانو د به پردګری د وجنا د هغه د بار راوتو د وجنا معاشره سمر نقصان شو د دې او جنګره يهودو کوشش کړي دای مسلمانانو باندې په دې طریقه غالب کیدلې شي خو دای وای دای کې د زنانه دا بار کې دل دا دای د دا پرده دا ختمې دل یاد حقوق النساء کم ناروا چغ چوي جتا سو اسلام کې حق نشته نو پدې نارو باندې غي زنانه بار روباسي او پدې طریقې باندې غي سکی مسلمانان خرابوي فاذا عامه من دخلها النساء دیو جن دا اللہ حبیب فرمائی ما دا د نرستو دا ناری نو دا گمراکی دو دا پارا دا زنانو نخطرناک بلشید دی پریفه فا <خف> ادا <قعد> عامتو <صفح> من دخلها النسا ناسا پیام حقا چی وردن نشیو دیتن وغزنانوی متفقن علیه <عليح> والجد بفتح الجیب دی حدیث کې جد تیر شو ویداء الحزو یسیو برخی تووی والغناو ملداری تووی و قولو محبوسون یعنی بن کریشو یعنی لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنه ذیل لا تروسد جنت دد نکې دو حکم نو شوه لګلا مثال را چې مالدار شي مال حلال دې او د جن کارونی پکړی او بل طرف تفقیر دې او د په فقیره صبر او د ایمان او دین نو دیو د مالدار مسلمان نه پینځه سوا کال مخکې جنت تزی حاضر واعظونو کې دا تفصيل لاغ دا بل حدیثو گدنه بیا و ان شاء الله چې تو وایو دا رضی الله عنه روایت ته عن النبي صلى الله عليه وسلم اوغه نبی عليه الصلاه والسلام نو روایت نقل کئ او دي کې د غریبانا نو فقیرانو فضیلت ده باپ کې قال الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لم يتقلم في المهد إلا ثلاثتن خبری ندی کڑی پزانگو کیو پوڑکوالی کے کی إلا ثلاثتن مگر درئو ما شمانو او حسر پا دیدرئو کنه دین العاود نور و ذکرم پر روایاتو کرا غلے یو عیساء ابن مریم عیساء ابن مریم علیہم السلاة والسلام ای ماشموالی کی خبری کڑیوی او دا غید ما شموالی اغا کلام اللہ قرآن شریف په زیفہ زینقل کرے قال انی الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیم و صاحب جریج یو اغا صاحب د جریج جریج سوکو و ای رجلن عابدن دائے و سڑے و عبادت کو ان کے کی فتحذا سو معتن ندزان الله یو زی جوڑ کڑیو یو حجرا یو کوٹا فکا نفیحا دیو پاغی کیو عبادت وی کوڑ فاتتہ امہو ندت مور راله رالا جریج بزرگو رحمه الله عبادت کول مور ور ترال وحو یو شلید موسکل پموز و لار مور تے یا پتا وایا نوچ دیں گنی پموز و لار فقالت یا جریجو ندی مور ور تاواگو پچی یا جریج نو دزنو که سوچو کچه یا اله الالمین فقال دو فرمالی یا ربی ایز مارب امی یو طرف لانا مور واسکی و سولاتی بل فرطرف لغو زپا موز و لارے فا اقبل علا سولاتی از رکی فی سلداؤ کا شدا موز کوم موز نفس بوالدی للاقشم فا اقبل علا سولاتی دی متوجیش و پخب الموز فانس و رفت نو اغمور لارا فلمع کان من الغت كلاك سباشنو أتتو بيا وركرالا وهو يسلل دو بيا مزكولو فقالت يا جوريج فقال اي رب امي وسلاتي اي زماربا يو پلم والداء واسكي او بل پلمز والارن زمار مزد فاقبل على سلاته ركي في صلوك بس مزكولو پمز متوجيشو فلما كان من الغد كلاك درم ورشف بلا أتتو ويسلل راغ ورتمورو دو مزكولو فقالت يا جوريجو ناغيو يا جوريج وقال يا ربي امي والصلاه يوپلمي مور واس کوي بل پلمي مزګي ثاق ولالا صلاتي نو دې پخپل مزبانه متوجهشو دا حديث غره دل دې پلم ذکر کوي چ하라 طریقے چې نور مور د خیرونه وزان بچکي فقالت مني مورېو فرمایل اللهم لا اتمته درهم اورز دې زور ته आवाज کومه دې ما تاړو غغن کوي وي الله تراغي حتى ينظر الى وجوه المؤمنات تر دي چې دی وګوري هغه مخونو د بدکارو زنانو تا چې د بدکارو زنانو مخونه نې کتیلې ترغه مړکې نه دا وګوره د پخواني امت ذکر کوي زمو دن کې وې مسله دار کمه سال پتور باندې یو سړی په موځ ولارد او مور او فلاري ګوريم چې په موځ ولارد بیا ورته اواز کوي له دې وخت فل مشک مورو پلان لدا کارم نه زکا غا ولاڑ نه نفلو په سنت او یا په فرض نو چې موږ کې ولاړه دې ولنه وې شراشه زکه د خپل تابیداری مقابله دې د الله عبادت سره نه راولې هو کچره مورو پلار ل پټ نه راودر تاسو واس کوي نو یې کفرایز دې سره دې پورا کی بیا دې راشه او که کپ نفلو ولاړ یو مورو پلار دې لاواز وک نو خیر دې نفل مات کا بیا دې وږي اورن سما خدا سي بچړي کم دی. ايده غشان د مور او فلا ر نافرمانی کئ یا رای د پر مصر قدل خوغهټه خبر نو ګور دا مور ورته بد وایو کالان کده په حکم نه په مز ولاړو وای فتا ذکر بنی اسرائیل جوریجن خپل منس کی بنی اسرائیل او د جریش ذکر کولو فقالت نذ غ زنانو انشاتو یک استاس خوخی نل د بزه په فتن ک واچو فتهر ضت له نوې ارتځان پیشکو فلم یل ته فتیېها غورته د سره ډو نهکتطر فت را نودارهلی او شپون کته کاه یوي چېغ به ځینو الله سوې تیی د دغه عب خانې د جوری سره فام قنت همې نفسې کو هغه په خپلځان فوق علیہا نو هغه سره صحبتو کو فحملت نو دی حمل شو فلما ولدت کله چې بچی پیدا شو قالته هو من جریج خلق ورته وې دا کوم نه نه وې دا جریج نه ری فاتوهو خلق زر زرال فاستنزلوه نو دې د خپل عبادت خاني نه را کوسکو وحدم صمعتهو او دا هغه عبادت خاني اونړو نه دا ګوره د مور دا خیرو سرات سرګن شل اگر چې دا متخون والله رو د د نور قراررامات پهکې سرګنک وجهلو ی ظریبونه هو شورو شل دیوالوټو فقال لما شانو کوم دا غریبټو خبرنو داې څچل دا للی دا مالو وی بعدت حالنولوله وهی میولی قالو ځې ته به هذه هل بغې و تا ددي بد کارې سره بد کار سر کړي ف دت من کاوطانې پیدا شوې قاله این نه شوی و ی غ معشوم کمځې دې فجاءوه به نوی ور ما شوم را او فقال دعوني وی پر می زئی حتا او صلی اچ مزکم فصلی کو فلم من صرفا اتسوبیا او اغ بچی تراغ نموز نفس فتوع انفی بتنه داسې پګوت باندې په خېټه کېوال او ګوتې خېټې لو لا وره وقاله یا غلام من ابوک وی ای ما شوم استا پلار سوک دې قال قلان الراعي ويا غفلان ايش پنکه دی ماشوم پزنگو کی خبره وک ه او خلق طول موجود فاقبلوا ولا ذری يقبلونه قال اكرامت وجيشل چې ذری يخکولوا ويتمسحون به او چا تبرک د وجنه مسحکولوا د سرو زرو عبادت خانه جوړول ضرورت نشتا اعيدوها منثنين کما كانت لك مخده حټو نو سیم ده حټو جوړه کئ دیکی او خودر تداو ایچی گولا دا مظلومان و د تقوادار و دعا و بینما دا بل حدیثو گد دینو کوئی چی ختم ایگو ختم ایگو یون پمند دی کی او ما شومو یرزع من امیہی دا خپل مور شودی رو دل فمر رجلون تشیو سڑے راک منصورو علا دابتن پیو سورلی فارحتن چه غدیر قیمتی سورلی قیمتی یعنی سورلی واشارت حقیق کوله شکل یوډ شکل مخایسته او جامیم خایسته مور قتل جداخو خایسته سړې دي او سور خایسته جامیری او پسومره بهترینه سور لای وانه سور فقالت دی فقالتم هو نوې مور د دې بچي بېبني مثل هاذا الله زما د بغن ته وغرزه څنګه خولی سور لید او سور خایسته ده او سور بهترینه جامیری سדיה نو سینه د خولین پرې خوا ښه دا سړی ته فنه زره الهغه ته وکړه ته لا معلوم داسې هغه کوم سور سړی چې هغه له وکړه دې رودل فک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه رسول الله صلی الله علیه سنت ګورم دې رست خلق لوې او هغه یحکی ارتزاعه بی الشبابا فی فیه دا الله حبیب داغه شو دور ودلو احکایت نقل کول هه داغه ته تخله کی ورکا او الله حبیب دا سي لکه څنګه بچي د امور شو فجأ عليهم الصها شوروشو نبی علیہ السلام چې د مسوا کا ګوتې د سروده ثم قال ابيفر روجاريه بيعثير خلک بيوین زسر ريبونه هاوده يغوا هلا قالقان يوین زنيول ووالا توهمت في لقول شيء وهي تقول غير حسبني والوكيل ما قارونه نبی کړي اول راس رزونه موزياته کوي فقالت امه نموره و د بچی اللهم لا تجعل ابني مثلها اگر زما بچې د دي صديق انتو گرزه ويفه هنالك قد غزي کی تراجع الحديث یعنی د مور او د بچی په منس کی خبره شو و شه مراجعه دی نو ايته ما وږي که بیا د جواب زکم ته خبره که فقالت نمور رجلن تير شي او سره حسن الهیاته خاص شکل والا فقلت اللهم جالي واللا زمانا لا بچي د دغنتي فقلت, فقلت اللهم لا تجعل لي تا تابشيو چې ما د دغنتي مګر دي ومروا بهذه الاظ او تیر شد داخل پديویني سراودي وي ورتوي سرقتي فقل فقل لتوجه الله ما لا تجعل فقلت نما الله لا تجلبني مثلها مګر دي بچي زما د دي فته چله مجلې ممسسلام ما د د غونې وګځ کاله بچې ورته ووي دا کار راژو جببار داغو مقب او سرکش شو سرلی به سکوڅورو چې په ډیر کېمتې او ګاډی کې نست او دغ دا بهترینې جاې به سکې چغ کې دغه سړی جببار سرکش شو متقبرو نوماله ملهتهجلې م ما د دوونې و نه ی قلو نهذنیې ولم تځې. و دا چې دا نود ورته وته وغې نه ده کړې ورته غلاې کړه او دی نه کړی نو فقلته الله مجانې مثلله الله ما دې غون ې وګځ چې نهبد کارو نغلا ګې کوم. او دنیا کې دغ شان صفه ژوندونمي. نو دا چېغ قیمان دی د ق د خیت فکر او کنی د خپل بچی دغ چا تمناو له. یغه کی دینداری داغه کی عفت یاغه کی پاک دامنۍ داغه کی عجزۍ او تواضع دا متفقن علیه دا مشکل الفاظ به انشاء بے م... مشکل الفاظ و معنی پات کیټی پینیشتا باب و فقط کوامین ینا مراد غ کمزوري مسلمانان لی دی اصحاب الصفدی طالبان دی یریدون وجهه ای اراده لری د وجه د الله ولا تعد عیناک عنهم واودنری سترګ مبارک صاحب حبیب جدینا تو د زیین حاتې دنیا ته چې ددی نهسترګې مباره کې او مالدار او بل یولووي او هد واللو لګورې نو راده لري د ژد نمایش د ژون د دنیا په حال حالې چتی را د لري د زیینت د ژون د دنیاوه و قاله حالله الله افرمالي کتاب کې چ لې فعملیتتی مفاتتهقر و هر چې یتیم دی نفلات اقهر غالب کېغه پما او پاغماني ظلم او زیادتي مکوا و اما السائل فلاتنهر هر چې سوال کوم کې د دین یا د دنیا څخه شه درنه غواړي نو هغه رټما وکاله تعالی الله فرمایي د خپل کتاب کې تعالی شلوه رايت الذي طاقت له حق هغه کس يكذب بالدين چې هغه دروغ نسبت کوي ورځې د قیامت ته دا سوق د فضالک الذی دا هغه کس دی یذع الیتیم چې د دیکی ورکه یتیم تا دا په حق داغه په مال قبضه کوي وای او ټکایغه ولا یخد علی تعامل مسکین او خلق له ترغیب او تیزی نور کوي په تعام ور کولو د غریب او مسکین باندې وان صاد ابن نبی وقاص رضی الله عنه د صاد ابن نبی وقاص رضی الله عنه نورایت قالوا زي با كنا ومغا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه السلام سته نفر شفكسان هذا اثرا سر कमजोरी مسلمانان لك بلال الذي الله ان هو صہیب رضي الله عنه فقال المشركون نويلو مشرکان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام اوثروا هؤلاء ودا قسال لدخل المجلس نو شڑا کچری موږ دیسرکین لا یجتریون علينا لا یتریون علینا چه دای زړور نصیب امون غاره تا کمزوری خلق دی نو بیا به مو مخ کی خبره کوي په امون غ زړور شي نو دا کله لګوشنل مونږ بتاو سرکینو خبره د دین غوار وو و كنت انا وابن مسعوده و یزومه ابن مسعود رضی الله عنه ورجل من خزایلن او بلی اوسره د خزیل قبلی او بلال او ویلال رضی الله عنهما ورجلا نه لست اسميهما او نور سکه سانو چلسو سميهما يني مځي چراغي نمونو اس ما معلوم دي دل الله حبيب خو دخل کو په هدايت ډير هرسناک کو كنوي چر دا خپل مرګ دي خير دي تبلغ سات دپاروام شافل شي ها دا کافر بكينم ګره کې ایمان راړو نو يف وقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء واقیش خپل نفس او زړه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ما غشاعا شا الله او چې خو هو ذا الله ایګه اچي نږدې شي فحدث نفسه فحدث نفسه نو الله حبيب په خبرو کې سوچ شروع کو نفع نزل الله تعالی رب کریم چې د خپل حبيب د زړه سوچلو نو خبرو د آیات وروې غلو ولا تترذ الذين مشرحا کسان يدعون چرا وليخ بن رب الغداۃ والعشی سحر ومذیگر يريدون وجهه ای اراده لرید وجه دال الله او دا تو خبردار غره کدا دی شوړل نو دا سیدات سخت سزا وای مسلمون نو دا در توجید الله حبیب تا د غریبانان مبارکی سمرتہ اقید سر دمنی محبت په مجلس کې د زیور کوله وکړه غله و نبی حبیرهه عाइज ابن امرن مزنی داوی هو بیر عیز ابن ابرل مزنی رضی الله عنه راغی وهو من اهل بیعت الرضوان او دار اغه خلق نو چې بیعت الرضوان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړو قران شریف کی چې راضی حدیبی په سفر کې تقریبا فیزن لسو صحابه کرام نبی رحمه الله صلی الله علیه و مشرکان حدیبی مقام نابله حرم شریف ته نفر بیا عثمان رضی الله عنه ویلو افوا قرش وه کو دا غې د انتقام لپاره د الله حبیب دونه د اعلان د بیعته وسته او دغې ټول صحابه کرام مبارکي الله او لقد رضي الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره دا, دا غې لوی شان زکه وای هه من اهل بیعه الردوان رضي الله عنه دی و ابو سفیان رضی الله عنه چې رو سیمان ډارود او یتا علا سلمان او صہیب او بلال د آغل او پہدرت سلمان او سحیب او بلال لذی اللہ انہما بانے فین اپرین شدہ سکسان غریبانان د الله د حبیب مرگلی ناسو فقالو نو دی غریبانان و صحابہ اکرام و خلمنس کیوئے وی ما اخذت سیوف الله من عدو الله ما خذہا وی لا دا اللہ غترو دا اللہ دا دی دشمننا درانیو و غزین یعنی دا الله اغتورو دا الله د دې دشمن نا غ خپل حق مطالبه لانی دکړي یعنی د علاقتن کړي شوی نه نه ابوبکر رضی الله عنهما دا خبري واورېده ورته وی ته کولون هاذا لشیخ قریش ویتاصدو قریشو یو شیخ و سیدهم یو سردار ته داسې وای دا, دا غبارك داسې وای نفات النبی صلی الله علیه وسلم بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغ اخبره او خبر ورت ورکو ان اللہ حبیبا غ صحابو داسیو او ما ورت داسیو فقال اللہ حبیب ورتو یا اب بکر لعلک اغظبتهم کی دیشی تا ودای غور غسکڑی لئن كنت اغظبتهم کچرییت چای دی غسکڑی نو لقد اغظب ربک تا بخل رب, رب غسکڑے وردار توی جی داسې بریمانان خلق غسکول دا غی خفقول ذکر الله خفکولی ابو بکر رضی الله عنہ قلوی شان والو فاتاحم زر زر ور تراق فقال یا اخوتا و ای زمارو اغظبتکم ما خطاسو په غسکڑی نه ناراضه کری خو می نه لا یخفر الله لک یا اخي وی نا الله د بخنو کتاب ته ای زمو ورو مو غسشی وی نه مدار توی جور داس غریبانان خلق چکه ایمان نه تقوا دغ به غکېنا خفهکې بنا پریشانه کې نه ځ دید الله سره تعلقوب جوړ دی نو خفکان په خکان الله خفه کېږي دای په غ سکو الله غس کږي کولو هو ما خ معنا داوه لمتهستوف حق حمن یعنی نیر د پوور کی هغه خپل لا دد نه و قولو یاخی و در وا خفتی رام سره شوي او کسر سره د خاره او تخفیف د یاده لکسنگا یا اخیتا سواون وروی بزن من الحمزة وفتح الخا و الیا یعنی داس امراغلی دی چی یا اخی یا او دقشان رام راغلی نرورا وی موغ سشوینو اللہ دیتا تبخنو کیو وعن سحل ابن سعد غزی الله عنہ د صالح بن سعد رضی الله عنه روایت سے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دی انا ز وکافل الیتیم اوسوک چې د یتیم پرورشه کئ او, پر او د د مال د د جان حفاظت کئ فل جنت ہا کذا په جنت کې بداسی او اشارہ بالصبابت والوسطا او اشاره یو کا پدی سبابه غوتیو درمیانا دا سوا کې غوتی ته سباب وای ورته د امان کی غته داسی یوږي و فرج بينهما ويدات لگی کلاوک و زاو چې څوک دی یتیم پالنه کوي جنت کې پداسي وو نو ګور دی یتیم نه پالنه لري حکم دی کدا خپل یتیم وي او کپر دی یتیم وي عرب خلک چون کې خبر دی نو ځکه دې ظالمانو حکمرانو نو الله چې تعربی ګوري وي بدل قاعده والے دې ټول ستس ټول ملک داغي ارادي دی اغه توي دار نو پسون یتیمانانو داغه تربیت کوي دا قران حفظ دایله هر څو اوسم ډیر ادارې اوا د عربو په تاون شليږي چې پایې کې بل له داخله نور کوي هر هغه چا چې داخله ور کوي چې دا غبلار وفاتوي معصوم وي نه اتدا احاديث مخې لدی پسون زرګونو یتیمانان داسي وي چې داغه پالنه په دغه مدارس دینیو کې کوي او داغه ټول خرچا د عرب برداشت اللہ حبیب فرمائے لی انا وکافل الیتیم فلجنة ہاکر واشار بالصبابت ولسوا وفرج بینهما او باندې کان خلق مخکې مونږه لاکته یو مدرسه دقیقہ ذمہ وار محتەمم راغما ته وی بار مل کړي چداسی یو یتیم وګور چدا غټو لخرچه وز برداشت کو خو چي غېله وکي نمور ته یتیم وکاتو اغل به هر سراله غلو خرچه به پکولا باسام وفات شعبارا غیتی بم سبق بس کوپت اور نه کی ولکاہوی جدی ترفور پور ترواط پور وی د تنظیم زما د خدای په علم کئ انا وکاس الیتیم کاتل تخپل خبر و خیرت جوړول ل پار سړی بسمهه نت کئ نو غټه پکی دا خبر امدا چې یتیم پالن او شیو پالنه غره دا چې اگر دین زکی اگر ایمان نه خبر شي اگر اخلاق زکی رواه البخاري ودي حدیث روایت امام بخاری رحم الله کده وکافل الیتیم چاته وی القائم باموره چاغه ولاړ و دغه په کارون د مال حفاظت کوي د جان حفاظت کوي دغه اخلاقی تربیت کوي دین ورتخوي القائم باموره راو عنه ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته دې چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی کافل الیتیم پروریش کاون کدی یتیم له کدا یتیم د د فارو یو لغیرې یاد بل چاره کله یتیم خپلوی او کله د خپلوان نه علاوه پر یتیم نو چا د خپل یتیم لکثر د یتیم راره ماما د ییمخور یا نور رتدارانو د یو ییم پر وور شوکو یا دا چړسی کېږ نه او ل غړی یا د بل چا د پااره د خد تربییتتوکو د الله حی فرمای اناوه ځ او دغ د یتیم پر ورش چې کوي که خپل دډ ییم او که پر دیې کاهې ن خلجننا دا به پشان دې دو ګو په جنتت کې او الله جون کہ اللہ زموږ استاد سره خير او فائدې را لیکري ځنې وخت یو یتیم پاتې جن سړی وې دا خاصم زمار واره دي او خرید او رشتہ دار مې نه وې کدا ستا خپلم نه خو ځي بيان دي صحیح تربيتو کو نو په دې وسطا خيرت جوړيږي او ک پر دې نو خود باغی خجر ميراوي واشار الراوی راوی شارو کا چې دا راوی دي کې مالک ابن انس رضی الله مالک بِس سبابتي ولوسطا هي پدی می سوا کا کو تا د در میانا کو تا الله حبيب د دواله کو تی کلاو کی دا سیوی چې چا د خپل یاد فر دی تیم پرورشه د یک balo کو نو زاو د جنت کی دا سیو رواه مسلمن د دې حدیث رواه تیم امام مسلم رحم الله کړه او قوله صلی الله علیه وسلم او دا کو د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې لیتیمی له او نمانه دا وا چې قریبه کله ني دي ویل اجنبي منه یا پرديره ده فالقریبن قریب څنګه د مسلو ان تکفل له امه ان تکفو فلهمه مور پروريشو کی وره دا غ مور مډر لوي اچره چې دا غ خپل یتیمانان بچو پر کوي او جده یان کیوکی او اخوه یارور ده زن و خرور مشروی او زن ورط نابالغ رون و پاتیشیه جمانا او غیرهم من قرابتی یا غیر دینا دا قرابت دا دوینا نو طولو دا پار اجر عجر دے کمورو کل لک حدیث کی راغلی یو حدیث ک دا مضمون راغلے نبی ری سلام وی دا جنت دروازم و ما تا کلاوش نو چیزو گرم یو زنانا و ما نمخ کی بخی روانے نو زبو آم تسو کی چی ما نمخ زما په امت کی. وذا با غزنانه چې خاوند مړ شوی یتیمانان بچی پاتې دي او دی خپل زوانی د دغه یتیمانانو په پرورشت خاوره کړي یو حدیث کې دا څنګه راغلي چا نہ و امرات الصفائل حدین کہا ته ویزا و غزنانه خاوند مړ دې د خپل کان اغاسرات داږي په مخ کاری بچو لګورې د خاون مړ لو ويدا په جنت کې داسې نو دا امر دې لري چې دا د یتیمانانو پروروش کړي او کنیق دےکرور دے یاقب سک دے, یا دے خوچری تیم پرورشو کو ندا دے, دے. دا او داہ اللہ د حبب وےنا دہ ی فرمان دے چی چا دی تیم پھال نووں کا نراغل پاارہ جر دےیں۔ اکثر خلق د ی تیم بارہ د حد نتیجا کئ۔ او پور صعی طریق کے سر تربیت نکئیں۔ واللہ لم و ان ہو او دہغہبہرے رضی اللہ عنہ ن روایت سے قال دے فرماائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی لیس المسکین ند غریب حاغا ترده والتمرتو چه واپس کئی غل ریو کجور واتمرتان او دو کجور ولللقمت ونیون اڑائی واللقمتان او دون اڑائی بازی مسکین لیون اڑائی روٹھائی ورکا کجور او دا سی در پا در او سوال عادت تے نوی گور حقیقت کی مسکین دانا ہے. انما المسكين الذي بيشك مسكين هاغه یتعفف چاغه محتاجم ده خو پاک دامن ده هاغه کوم شی خو سوال چلنه کوي چالوदरी گینه نوې حقیقت کی مسكين دار متفقن علیه او فی رواه فی صحیحین فی رواه صحیحین وکراغلی چلی اصل مسكين الذی مسکین او غریب ګراغه نه ده یطوف علی الناس چاغه ګرځي په خلکو تر بده او واپس کای غل ریو نوډه یادو نوډه یوত্তম رتوত্তম رتان یو کجوره یادو ولکن المسکین الذی لیکن مسكينا غل لا یجد غنن چې دین نمومي مالداری یوغنی هي چې ځان پاغید سوال نبی پرواکه ولا یفتن به او نپیسو پوہی چاته پته لګیږي دونه را تیر کړی لږه تیر کړی د پریشانو کې فیتصدقوا علیه چ خیرات وکړې شي پد ولا يقوموا ناغرا پور تکي فیصل الناس چې هغه خلکو ندي سوالو کي د امام احمد ابن حنبل رحم الله غوا ډېر خلکو یاد کړې ایوه دا دعا کول شي یا الٰہی الالمینا دا تندې دي د غیر الله د سجدین چې نو دا مخ د غیر دو درې دون مصاف وی الله زما راتندے تا د غیر د سجدی نه ساتل چی بوتا قبر تا ونه تبلته سجدن نه نکړي نو الہ الالمین ذاتندے د غیر د دردو نه مصاتب ولا یقوم فیسأل الناس انو دري چی د خلکو نه سوال وکینو حقیقت ی غریب دار ہے نو باغي ایمانی سمجھدار شړی آپ طریقہ ځان فوہ کی اغه د خلکو حالات په ترتیب معلومی نو بیا دې ذات په طریقې غسر په پټه پټه ما دته سره تر سره وکي نوې حقيقت کې مسكين ناله وعن هو دغه يا بوهر رضي الله عنه نه روایت ده چې نبي عليه السلام فرمایلي اصاعي على الارملته هغه کوشش کوم کې مال لگون کې على الارملى فاغا فا کند باندې والمسكين او پمسكين باندې په معاشرت کې کندي او دې وړ دې يا حسنانه چې هغه سریدارین نشتبه اسره پاتې نه نو یو سره په دغه کوم د زنانو خرچه کوي په مسکینانو خرچه کوي لوکل مجاهدی فی سبیل الله د تباغ اجر ملاویږي چې کوم په غرونو او په واورو ځنګلونو کې مجاهیدین هغه د سر قربانی پیش کوي ته کوم اجر ملاویږي نه بد د تم ملاوی او احسبه واحسبه راوی وې جو ګومان کوم چې الله حبیب داسې فرمایل وکل قائم الذی چې وسړې د کونډو دیه تیمانان او خمانه خرچه کې نو د هغه سره کل قائم الذی پشان دودري دن کی عبادت تا اغه لا يفطر چې وسړې کیګني وسړې نماز پتن نه ولاه خو بانګي وي خو د ستره نشو وکسوایم الذی لا يفطر او پشان د هغه روژه دار چې غاډو کو جاته وسړې ټول مر روزه کو جاته وسړې ټول شپه عبادت کې نو دلچ سمراجر ملاویگی دیدنا زیاد بچال ملاویگی چی او سرے دخپ وس مناسب دکنڈو دمسکنانو فکر کری او داسی بیگورا دا طریقہ دا کلا بستا وسوی نتبا ہوئے او چی صورت وست و نور بی وسیرا نو خلقل ترغیب ورگا جو مات کے ادرے گا چی ارزمون پنی دا دور کنڈی دی او زمون پنی محلک دا دور اعتمانان دی یا افلانے بیمار دے غریبی و فقیری پ زګه وای قیامت نه منن که او سو کار ولای خد علا تعامل مسكين چاله نوې چې غریب له سورکه چاله لا نوې چې غریب له ورکه نو غوا غریب طرف ته دخل کو توجه پیدا کل که غرض مشکار شریف کې محدث واردو چې صحابه رالن او په بدن بر بربوندو او وګيو نو د الله حبيب مخ کې تغيور راغې او چې کله د اخري حادث پوره شونده الله حبيب مخ خپل کې د سوار لسمه د سپکوي وان هو د تغي بوهر ر رضی الله عنه روایت ہے یہ فرمائی چ نبی علیہ السلام فرمائے دی قال شر الطعام تعامل ولیمته ناکار الطعام کیوبترین طعام د ولیمے یمنعها من یاتیها من نکای کیا سوچ چا ور تراضی فقیر راواد نے فقیران و مسکینان نو چا دعوت نی ور کڑا فراضی ناہی لو این برازی و من یباها را بلل شي دي تا و شوک یا ابا ها چې غو انکار کې خپل موړ دے او دي خوراک لیر ضرورت نشته وسوم دمنګ د وعده د ولیمه توام سی يهو خدا را کاډو نه ماډو نه دا ګور اسراف د په شريعت کې دیندار حلق وې دین سره او هم کاډو نه بچا پکې خدا اسراف د په دي زړګونه روپي لګي او دا فخر رچاش د فخر او تکبر د پاره یو کار وکړو نو فخر او تکبر د په صفاتو کې یا خدا کارډونا مسلمانانو تچاپکول نهې پکا په خله دعوته ور کاوی شوره دې واستې عام دعوت ور کا تا پکه غټه ونره پکه وکاو نو وینا کار پتو عامونو کې تو عام د ولیمه ری چې څوک ور تر راضی واته مې کای وېدعه عام يا اور ا بلل شې دې تا څوک چې څوک د راتلو نه انکار کای ومل لم یجیب الدعوه فقد صلی الله ورسوله چا چې دعوت قبول نکو په دا دعوه نقصان نشتا او تعالی داوت درکړي شوبېم نه قبل نویدنه اغه فرمانیو کله الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم قبلو قبولل مسلمان شه دا هغه او حق دی داوت به که هغه کې شيری نقصان لری تبور چې شيری نقصان نشتا دا الله حدیث فرمایي ویزه که چا دې بیزي کپل دروبل لم کنه اپن جکوږي چور ته تاسو وې دې ته کروبل لمم به زرا د الله حدیث فرمایي چوک چې فواملم یوجب الدعوه تا چې دعوت قبول لکو فقد اصلى الله و رسوله بشکره دا فرمایو کدا الله او الله د رسول صلی الله علیه وسلم رواه مسلم او فی رواۃ فی السیهین فی رواۃ سیهین کراغلی دابو رضی الله تعالی عنہنا چې دې فرمایي من قوله وی به طعام طعام ناکار د طعام طعام د ولیمی يدعى الیه الاغنیاء چې مالدار ورته رابلل شي ویو ترکو الفقراء او فقیر پکې پرې فش دا غشاندې کنو دا بیا په توعامونو کې ناکاره چې فقیر أغنشي رابلل او مالدار ورته رابلې رضی الله تعالی عنہ دا انس رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته عن النبي صلی الله علیه وسلم او غیر روایت نقل کئ د نبی علیہ الصلاتو السلام نه قال د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی من عال جاریته ر چاچ پرورشکود د دوولونو حتا تبلغ تردی چدا دواڑا بلوغ تور رسیدی بالغ شوه لره الله حبیب فرمایي جا عراب شيدا والد او دا والدته چې دوه لورو لو پروارشه کړي يومل قیامت پروز د قیامت انا حاتے. آوزا کی کی. او هو کहाته اوزا وغه به جنت کدا شي و زم معصابغه تذکرت یوزیک هدا څخه وې د جاهلیت اغاسرات په دې خلکو کې موجود وي ور په لور خلک بدغړي په لور خلک مبارک دا د مشرکانو یو خو یو چای په لور ډیر خفقه دي وسم باز خلک پلور لور خفقه کیږي په لور پریشانه کیږي په لور مبارکینه اخلي باز کورونو کی چلوروسی جړاګانی ها بیا د لور کی بوجوي په میراث کې ولبره هنور کوي کودایې نو پزوی د خپل جیب نه لګای ها غیبانې لکورو په دا مسلره دا پښتو کثانو الله وی چذب ور سر جگړ جگړ مارم قیامت کې د کسانو کثانو مقابله په میدان د مشر کې څ سره یو پکې څوک دې ممبا حرر چاچ آزاد خرش نچون کې دا د لنور رسول لپاره بعض قومونو کې دا عادت ته یو لا او دو لا کا او دې زرا او سلوي خر زره پیسې دا پیل لور په یو قسم ته بوز وی داغی مانے دے ودولو دا, پی دا وی پیدائش مان خفله ودول کی دپلار پیسینه لګی میراث کې ورول برخن اور کئ میراث کې برخنو اور کئ د باز خلکو وي خایو سړی ته د لور خورم ور او بیا یې په کورو زیادات کې تاسو راغه برخمي باز خلک بالکل سکوت دي خبرې نه انکار کئ د لور خور د میراث د برخ انکار کول کفر دی او کیا سړی مانی خو نی ور نو لوی مجرم دی په پره حق یو اللہ حبی فرمای من عالہ جاریتین چاہے پرورش د دو لونو حتا تب لغا کر دی کی غی بالغ شوی جاء یوم القیامه تاسرے براشی پرز د قیامت انا وہ وہ کہاتیں او زاو دے براسیو وہ و ما اسوا بیہو اللہ حبی دا گوت میلاوت رواه او د جاریتین معنا سره ای بنتین ذلونو دو لونه چالوې کې پرورشه وک او پرورشه دې ته نه وي چې دا غوی د جامو د غم غمخه او نور د او دین خبره نه ني مازه خلک خپل د ایمان او دین نه خبر نور به څه خبر شي اسلامی قائد خیل ايته قران خیل د قران ترجمه خیل دا غي کم ضروري مسائل چې دی دا غي بندوبس کو پرورشه معنا څه ده پرورشه دا چې دینی پرورشه وشه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان روایت کیا قالت فرمائی دخلت علیا امراتن رادن نشومات قور تھ یو جنا نہ و ماھا ابنتان و غیر ذلونه وی لھا او تسالو ا غریب او مسکین او سوال کو فلم تجد انی شیئا نما سر العلوم دس شی غیر ثمرت واحده الاو دی یو کجوره دا وګوره یو کجورم اغی د چانه خزانه کوله یو کجوره کور کی پرتاوه ایوله ورکه فاته تها یا نماز یو کجوره د غزانانه تورکا فقسمتها بین ابنته ها اغی غ یو کجوره تقسیم کا پمن دا غو ما شومارینوک ولم تاکل منها او خلت ونقلا یو کجوره دزایا کا یې وی وی لور تاوار کا بلې بلې تاوار کا خپلونه کړې او نه مقامت بیا د حجري مبارک او د کور نه د فخرجت لا نفدح لنبي صلی الله علیه و سلم و اراده نشو نبی علیہ السلام علینا فمنګبان کور ته الله حبیب راغې د دې فرمایې چې خبرته نو ما خبر ورکوچې س په وساناره د عقل او ادم ما شوبارې دونه کور کې سنو ما ورته او کجوره ورک هغه نوخړه تقسیم کا الله حبیب ورته فرمایل من ابتلیه من هذهل منااتب شه اغه سوک چې پاغه باندې امتحان او ازمایښوکړې شو دي جنو نه پسې سر الله ورته شنو ورکه فاحسن جله هنا او دغه سره خاص سلوک وکړه ای تربیته او کو خفه نشو دغ اسلامی تربیت وککوو ح سوږ دا ظمون اوباره ک نه دی رشال الله لولوور کې په لونې م کو دا دا دا دا او د د اسلام د طرقې مطابق دای تربیت وککوو نو داو دغه پرد جهنم د اور نه پردشي متفقن علیه و عائشه رضی الله عنها ایذا و ایداش ان ام المؤمنین عائشی صدیقہ رضی الله عنها روایت ده قالت جا مسکینۃ وای ماته او غریب زنانه مسکینه راغله و تحمل ابنتین الها اعظم کره دو لون روز سوی جلیله پار وفات عمته ثلاثه مرات نکور کی دری کجوری ماولا دری کجوری ورکی فاعتت کل واحدت من هما تمرتن نو هر یو لورتی یو یو کجور ورکا دری کجوری ورفعت الافیها تمرتن او یو کجوری خلیل پورتک لتاکو لها چیوی خوری ناغم آشو بارو اقبل کجورو خوڑا فستت فستت عمدها ابنتاها نو غختتی دق کجورا غلون ناغی دقلی نرویستا فشقته التمره التي نو جدای کا هغه کجو هغه كانت تريد او چغير عدالت انتا کولا چيوري في بينهما فمن دي دوانو کی ويفعجبني شادوها مال د دي دي حال په تعجب کې واچلو چون کې دوه مل مل عایشه بی بی رضی الله عنها خپل اولاد نو چې ګورته تخلينا کجوره رويستا يا وي خړا ولا فذکرت الذی صنعت نماز ذکر کړو د هغه چې دې کړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال الله حبیب فرمایل ان الله قد اوجب لها الجنه وی الله دې ته په دې معنی جنت واجب کو تا چې سوکل کړه الله اور ته جنت واجب کو او اعتقها النار وی دا په دې سبب الله د جهنم دوور کا رواه مسلمن دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه وان وی شوره خويلد ابن عمرو الخزاعي رضی الله عنه تابعي شوره خويلد ابن عمرو الخزاعي رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې نبی عليه السلام فرمایلي الله هم يا الله اني احرج حق الضعيفين اني احرج حق الضعيفين اے اللہ زیروم دا خلق دا حق دا غدوہ و کمزورنا الیتیم والمرآت دا یتیم دا حقنا و دا زنانا دا حقنا اے دا اللہ دا حبیب سور الوشان دے العالمین تا دا پتا و امت بسکت نو اغا مطابق اخبال حبیب تا وحیقولا ننتا سوگو رئی زنانا لسوک پا میراس کے برخ ورکی یتیم ته سوک میراس کے برخ ورکی دا اللہ حبیب وئی اینی احر حق زعیف ہے زگور یروم تاسو دا حق د دی دوو کمزورنا الیتیم والمرأة چیو یتیم دے او بل زنان دا حدیث حسن دا حدیث حسن دے رواح النسائیو بیسنادن جیدد امام نسائی پسند دی جید سر دکر کردے او مانا دا احر صدا یعنی اولح قل زپې وسکو هررجوه هو اسم غ gunada د من د اغا چابانې زgunaنا لاظمون غ حقما چې چا دتيمو د زنانه حق ظقوم و حزر من ظالکهتهزیاً بلغ او ځره وکو د دي يره ورق سخته وجر عنه زجراً كید او زرتنقوم د حق د ظای کو نهپتونو د دیوژنہ د یتیم او د زنانه و بارکه عام معاشرتی ظلم او زیاته کی دې باوجود موږ راځین افوه وي او اسلام کې د زنانه حق رښتا کم حق چې سید البشر زنانه تور کړې نا بس دا سی مور بڑا سه بچی راړي چې داسې حق دی ورکی کم حق چې ورته نبی رسول الله ورکر دا حضرات یې او زنانه حق نه ده لچون کې قران او سنت او اسلام ای ته د حیا او د پردی حکم کوي دا کوم خلق چې وي چې به دی عام شي ځکه نه دا بار روزي پر د او د غوی د خلق مل تعلیمی او ارث کی بل <سؤال> سروګه پوه گئی۔ دای خدحریت غواړي ای قوم منافقته او کفر غواړي نو دی ته ویل چې را وي د زنانو یاره ډېر حق تلل شي اسلام او الله او الله حبيب چې کوم حق زنانو ته ورکړي او تر بل هڅو نشي ورکوله. او صلی الله صاد ابن ابي وقاص الله عنهما قال دې فرمای موسی ابن سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهما قال دې وای را سعدن و ير سعدن سعد رضی الله عنه دا خبر مخصوص کړي وها چې ان له فضلن علامن دونه چې بهشکه د لر غورواله د پاغه چا چې د نکته درجه دغه الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل حل تن شورونا ویتاو سرمداد نشی کېده وتورزقونا او تاسو ترزک نشی در کېده الا به دعافائکم مگر د دې کمزور د وجنه ور شریعت زمو استادو ذهن سازی کوي کله یتیم دې او کله لاسموور او پلار ګوډا ګان او کله ورته کند خور او کندې زنانې پاتې نو باز اوقات کی سړے وي ځرما غروواله او دا ټول په ما بوج دي نو دا الله حبيب ورتوي چې نه دا به نوې چیز دی لور کوم Tale da de de وجنه بلاویږي کغه خبره با کلا ناس ما شمان یتیمانان وي یا کونډي وي فقيران وي زنه اوقاتو کې انسان دا سوچ کوي ځرما غروواله او دا په ما بوجونه دي شريعت وي نه حلت الصرون وتزقون الا بدعفائكم تاوسره مدد نشي کېږي او رزق نشي در کې دي مګر دې کمزور د وجنه چې دایې په مانان دي ګډاګان دي دارنګ فين دي بي اسره حلق دي زنانه دي نو د دې د وجنه وې تاسو مرزق مېلاوي رواه البخاري دي حدیث روات امام بخاري رحم الله کړې لکه حدیث کې راغلي دي صحابو کې ضرورو یو یوب کار کولو دنیوی کار کو لو کار کولو لو نہ امیشر پار دیندار چتر دنیا دار نه شکایت نو خدا دنیا دار را پسی دې دکان نه کوي او دان نه کوي الله حبیب دې په هټو څخه کوي الله حبیب ورته کې دې شي دا عالم رزق دد وجر بلاوي ادي کې شک نشتا چې د زو عفا او دې دیندار خلکو د و جنار رزق ملاوي رواه البخاری او ها کذا امام بخاری دا حدیث دغشان شان مرسلن ذکر کړي ځکه مصعب ابن سعد تادید رحمه الله ورواه الحافظ ابو بکر البرقانی فی صحیح متصلا و الحافظ ابو بکر البرقانی رحمه الله فخل صحیح کتاب کدا حدیث متصلا یعنی مرفوعا ذکر کړي عن مصعب عن ابي رضی الله عنه دا حدیث مرفوعا او مرسلن دواره ثابت دی چتا سو سره مدد نشی کېله رزق درل نشي در, در کېله مگر د ځوی فانو د وجنا وان بيدردای او امیر رضی الله عنه دا بيدردا او امیر رضی الله عنه په روایت دې فرمایي چې ما وروځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلي ابغوني فی الدعاء ما کمزورو کې لټوه دله حبی ور غونی ف اف ما په کمزور خلکو کې تالاش کوئ فین نهماتون سررو نه ورزکوو نه بزو اف کوم او تاسوته ق در کې دی شي بدو اف کوم دې کمزور د ووجنا ګ داود بیسنادننج نو ګوره دا کمزور سره دا الله مدد وی د ضعیفانو د وجنات دی صحت مند او ثرزق ملایي کله وسړی دا وي ما دور او تکړه ما دور او پیسي می درزه وګټلې دا چې یو ویف ګډا پلار او مور یا شرطا یو بچی دی یا یتیم دی نو دا غارिजन غا دلته ملایي خو دې پکې سی ثواب بهफार الله یو ذریعہ او بانا جوړ کړي او کده ی نه خطر وای دی غرور او تکبر د وجنه دنیا مارا چنګ نو قاتل رئی کنو دے بی اخفل امم تکر رئوئے انما تنصرون و ترزقون بزعفائکو رواح ابو داود اسنا دن جئی دن باب الوسیتی بالنسان باب دفع بیان دوسیت کی دزنانو بارکی چل اللہ رب العزت عداللہ حبیب دزنانو بارکی سور وسیتو نکری قال اللہ تعالی فرمائیدی اللہ تعالیٰ شلویده وعاشروهن بالمعروف جوانتی روید دی زنان و سراد شریعت مطابق اللہ و دا اللہ دا رسول لقانن مطابق و سر جوانتی روید وعاشروهن بالمعروف وقال تعالیٰ فرمائیدی اللہ تعالیٰ شلویده ولن تستطویعو حرگز وسو طاقتن شیلر تعدلو بین النساء تاسو شبګنې عادله انصاف کوي په منځ زنانو کې ولو حرستو اگر کتا سو هرس لری فلا تمیلو کل الميل نتا سو اعلان مکوې ټول ميلان دی وی بيبي او خزه طرف تا فتزروها چې پریزې تاسو غبل لره کل معلقه پشان د زولان د کړي شی لکه زولان سره په زمکه دي اونه نذا خذر او د خاون د نکاح لاند لا خو غور سره ازدواجی تعلقات شینې ساتي نذا نه خاون والو نه خاون خوند لا و ان او په چریتا سو درشکل اصلاح موکا او دغهغه کمکارنو کې نقصان مورځ ته داغه اسلام موکا وتتقو او د الله نه وېري دی ف ان الله کان غفور الرحیم نویشک الله دے بخشن کے او مہروبانا بولا د جوان تی رولو طریق قران او سنت کي یو سره دین تنه نی نا د معاشري د کور د بار د اصلاح نو خبري کی نا تابو هر رضی اللہ عنہ نو روایت دے فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی دي استوصو بالنساء خیرت وصیت قبل کئ وصیت واخلي د زنان او بارک د خیر تېسرخص لوک کوي فإِنَّ الْمَرْأَةَ لَاللهُ بِفرمایې بِشکا زَنانا خُلِقَتْ مِنْ زَوَلَعٍ یا زَوَلَعٍ دا پیدا کړې شې ودا د پختې نه وان اعوج ما فی زَوَلَعِ او بِشکا ډېر کوګواله هغه چې وی په پختې کې اعلیهُ نو په دې د پختې کاګوی او داغی کو گوالے پدی طرف یعنی پدی منس کیوی پا این زحب تا پچریت لارے او تقیموو تر دا پختی نیغی نو کسرتو ماتبے کے پختی کا سکنیغی نو سبشی ماتبشی وین ترکتو او پچریتی پریدی نو لم یزل اعواجا امیشہ با دا پختی کا گوی نو داوائی چه گونا دا زنانو پاکی با بازی خبری دا سوی خاون با خوخی اخلاق لهاس را ادب چود تربیت لهاس را یا مثال پتور باندې ځنه وخت کی یاده د حد نزیات خرچ کول او په باز بده چ شیمپو شکی کچره دی وجداد بالکل 100% زما د طبیعت سره برابر شي ناغدا سړي له ک پښتې نه غوللی پښتې جنين او ماتي او د خزي نه غول اگر ته طلاق ور پاستوسو بالنساء نو اید خیر نسیت قبول کئید د و بارک متفقن علی داد امام بخاری امام مسلم رحم الله اتفاقی حدیث دے وفی روایت انفی السحیحین پیو روایت سحیحینو کلاغلی المرأتو کزوی لعی زنان پشاند پختیدا این قمتاها کتینی غینو کسرتاها ماتا بے کی و این استمتعتا بیهاو کچھ رت فیدالی پدی نو استمتعتا بیهاو سبب فائدہ علی وفيها اوجن یا اوجن په دې کې وکولولې بعض خبره به طبيعت موافق نه او روایت د مسلم شریف کې دا سیم راغلي ان المرعه خلقت من زلائد خزر دا کړې شوې ده په ختې د کړي په ختې د ادم علیه السلام نه پخې داوا لن تستقیم لک دا چرم برابرۍ گیتا لرنه علی طریقته په یو و ته به کې ف نومتته د طب فداې د دی نو وفیها عیواژ او پهې کې کوګالی و ان ذهبته تقی مها او ک چتې چې دا ن غوم نو کا سرته مع کې وقع رو او ماول لید دلی تلااق دی کولو اوجن پهفتخی دین او دواو سرهلی او دا پهې کتاب ک د با ځینوو علماء او ذکر کړی جنورو کتابونو کې د دا, دا خبر غوړه کړې نه او جمهور دا وایي چې आवाज نه په کسره دایان سره دی ایوج نو اصل به تر قول دایي دا چې आवाज دني شي بلکې ایوای دي شي رضی الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهي نبی عليه السلام نداء دلی چې الله حبيب خطبه وذكر الناقه او ذکر کړه دا او داغه اوخید صالح علیه السلام ولذي يدهرته سقرها چې دا, دا اوخه قتل کړو قال رسول الله عليه وسلم نو رسول الله عليه وسلم فرمایلیو اذن باعث اشقاها ویکلے چھ لگلے و دغی سمودیانو اغا بدبخت ددوی وی این باعثا لگلے و دی لحاد دیوخید قتلول لپار رجلن یو سڑے چھ آغا عزیز سو پدائی که سردارو او عارم شریرو فسادیو اَمَنِى ان تَقَتُوْر فِي رَحَتِهِ پَر يخله قویرک دیولې ګلو او هغه قتل کاو د ټول قوم ور سره مشوره او آزاد فراغ ثم ذكر النساء يا رسول الله حبيب صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء يا نبي الرسول الله زنانو ذکر وکو فوعظ فيهن لو ذنانو باركي وعظکو فقال وي فرمایې یعمد احدكم قاست وراده کوي او پتاسو کې فايج لري د امراته نو وحي خپلې بيبي جلد العبد فشان د ولد غلام لکه سو غلام وين وې د غشان بيبي ويو تکيه فلعل هو يزاجها من اخر يومه شي چې دا زوج صحبت به کوي د سره د اخر د دغه وی اخر کی بیا صحبت کین دین اللہ حبیب منو کچ بلا وج شرعی ظلمن د زیاتی د وجنا بی بیا نه تکوي ما او ثم و عزهم ا وریت نسیته کو فی فبارد خنداز د وی کی منز ورتت داغری هو ہوا نا چې خارج شووا د باز خلقو خانل فقال لمن یزهق احدکم ويقولي خان ديو پتاسو کې مم مالاس نه يفلو چخ فلم کوي یو کار چې پخپل کوي وداغه پرولي خان دي متفقون عليه په دې باندې حضرت امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق دي عارم دا فین محمله سره چې ټکي پینیشتا اورا ده و هو الشرير المفسد شرير او مفسد سړي دی او قوله ان باسا اقامه را پاسې د پتلوار هغه ظالم د اوخ قتل کا واه نبی اوره رضی الله تعالی عنه دا بوخره رضی الله عنه له روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی لا مؤمنون مؤمنن مؤمنتن ویلا یفرق دا پ معنی د بغض راضی بغض او دښمنی دنه کوي یو مومن یعنی خاون مؤمنه دان یو مؤمنه سره یعنی د خپل خزه سره ينكاريها منها خلقا کچري بدغني دې د دین باز اخلاق نورجو منها اخر ده وبخشاله داغه نه پنور اخلاق نو دې دي اغخ اخلاق او لغوري او قال غيره يا الله حبيب دا اخر فزي غيره وي دې وجه دا الله حبيب ترتیب کي چې زر وخت د خاول په خزه کې بازي خيونه خدای دې ور سره بغوز نه کوي دشمني دې نه کوي کچاري دې دته باز اخلاق بدی شي نباذ نو نور بسوي اغبره پاغه منبرادي شو دا د قران شریف فیصله وایي ک يو سره د پولي بیوی بی نه باز اخلاق او خيول نه غړي خدای پاغه باندې صبر کوي ناغي چې الله ډېر خير ګرځي داسي بچيو لور کې نیکام صالحان چاغه د د کمی هغه جبيره جوړ شي راهم مسلم و قوله ذا قل چی یفرقوا دا په فتح یاسره ده او دارنګ سکون د فاصره ف په ساکنه او فتح دراده معنی څه ده یوبغزو بغز د نکای یقال فرقت المرئه زوجها و فركها زوجها یعنی ابغزها یعنی یو سره چی بغز کای دغه لفظ غزه کی استعمال یو الله تعالی وعن عمرو بن الاحوص ده عمرو بن الاحوص الجشمي رضی الله عنه روایت ته انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم چه وی دی ویم اور دی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه فی حجۃ الوداع ف حجۃ الوداع کی دا اللہ حبیب حجۃ الاسلام چ ور تو یقول وی بعد ان الله اللہ, اللہ حمدی وی تعالی شلال وی رے واسنا علیه بالل سنا وی وذكروا او نصیحت ورکو او عزا او عزو ثم قال او فرمایل الا وستو سو بالنساء خيرن به خبردار شي د زنا نو بارک د خیر وصیت وری د الله د حبیب یو قسم ته د رخصتای خطبه د زنا نو بارک د خیر وصیت و اوري فانهن عوان عندكم و ذا حتص سر په منزلي د خیديالو دي کور که دنو سیگی دا پردی دنو داغا مسلمانانے زنانا یاد ہے اچھے لارو کسوکی و بازارونو که او یو سکی دا سڑی سر اوگا پوگا گرزی نا خودی زنانا او زاننے سڑی جوڑکلی فا انہن عوانن عندکو دا خو قیدیانی گی تاسو سرا لیس تملکون منہن شیعن وی لیس تملکون شیع تاسو چتا سو مالکان یی دځنانو نه شیشی غیر زالک اله علاوه دینا چداستا سو بیوی علی دی او داتا سو ته حلال دی الا یا تینا بفاحشت مبینت مگر دا کذ راتلو کندی په اوکار د بهای ښکار سره تشریعت نه خلاف یوکارو کو مزن ک ی یا نور دینی نقصانات دی شری پردنه ک ی فئن فعل نک شرداکارو کو نفح جروحنا جدا شاید دوینا خاوندانو تاوی فیلم دواجعی پا بیستروکیو نوکا پدی کاروشو نو خاوورن وزربوهن نزوربن اوہی دویل روحل غیر مبرخن غیر مبرخن چی غصخوهل نی غیر مبرخن چی صخوهل نی فینا توعنا کن کچری پدی معمولی والو سر استاسو تابداریو کا فلا تبغو علیهن سبیلا فلا تبغو علیهن سبیلا نو <نمالتو> ملت وی پدوی بلا لار سیغت الاخ دے علا ان لکم علا نسائکم حقا خبردار شئی بیشک استاس استاس پدی بی بیانو بانے حق دے ولنسائکم علیکم حقا آود دی بی بیانو پتاس حق دے نو جانے بینو نداللہ حبیب وی حقو ننی فحقکم علیہن استاس حق اے خاوندانو علیہن پدی <بتی> زنانو سدے اللہ یوتئن فروشکم الله یؤتین فروشکم چه دای بخفکی خود لپریز تاسو په کورونو بسترو کې من دا وچا تک ره رچتا څه بدګړی هغه څوک په کور تنپریځه خاونه وي دا بنارازی دی نصا شریف فردوا ولا یذن فی او نو به اجازهت کې د استاسو په کورونو کې لمنا وچا تک ره رچتا څه بدګړی دا اسلامي او غیرت ده چې د چانه پرددا نو هر څړې بکور کې وي چی قدار آزی اجازت بنکے قدار آزی نددن بستا شریف پردوی علا وحق هن علیکم خبردار شیح حق تدی بی بیانو پتا داستا صدا دے ان تفسنو الیہننا چی دوی سربتاسو احسان کوئیت فی کسو تہن پبارد جامو ددوی کلوس مناسب بدوی تجامی راڑی وطعام ہننا او دطعام ددوی رواہ ترمیزیو دا حدیث امام ترمذی نقل کړي وقال حدیث un حسن un صحیح هو صلی الله تعالی چون کې پر شریعت نه خبر نه نذیر کارونا عینار واکې یو خداسي چې خامخاراش نشو شاګردان ورته ټول پاسي او کپانې سي سزا ور کوي الله حبیب فرمایي څوک چې دا واړې چې خلک دې مالود ریږي نزال لذ جهنم کې دې تیار کي جا په مخ باندې والد حیوانات منري نو وی ولا تا ذری بالوجهه فمخبي وینا ولا تقبح او قبیح بدر ذی قبیح خبره بنک کنزلی سپکس پوری ولا تهجر الا فی البت او قداس ذنی وقت ہجران کے وقت تعلق کے ننبک مگر فکور کی تنہ مثال په تور فکور کی بس ردی جدا کا خدا سے بن کہ چپور دپریخ حدیث حسن رواه ابو داؤد رحمه اللہ وقالا امعنا لا تقبح امام ابو دعود رحم اللہ لا تقبح سمانانا یعنی لا تقل لا سموائیچ قبح اللہ اللہ عدتا قبیح کی وحلاک دی کی وطبادی کی یعنی دا سموائی وعنی بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے یہ فرمائیچ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیلی اکمل المومنین ایمانا دیر کامل ترین په مومنانو کې په ایمان کې هغه خلق له احسنهم خلقا چې هغه په اخلاقو کې بهتر وي اخلاقې حیثیتي او ګور حایسته اخلاق سلووي حایسته اخلاق هغه له وي چې د قران و سنت مطابق اخلاق د لکه حدیث کراغلی هم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای چې د نبی رسول اخلاق شو قران قرآ کمم ځای کې عمل کړی نو هغه منل داخک د کوم ځ ن من کړی نو دا سري د غې نه منې نو دا خااخلاک نو د عوامیرو پابدي او د نوواون تناب د خاخلا و خیا رو کوم خیا رو کوم لنی س و غوره په تاسو ک غوره دي په تاسو کې د خپلو بیایانو دپاره یعنی اے مسلمانانو په تاسو سو هغهڅو غورهدي چې دچا اخلاق عادات دخلو خپل بی بیا نو د لپاره بهتر وي رواه ترمزي یو وقاله حديث حسن صحیح ابیش د لپاره دا وي اکثره د اسلام نه خلاف بایسره پکور کې فرزو نه جګړي وال او ټکول د خیر خبر نه او دا وي جره فلانه وینکور کې خوز سره خبرې کوي نو ور سره زه فری او نو د بچو سره خبرې کوي ناغی تے یعنی بد اخلاکی تے نم دا اخلاکوی شے تا اللہ حبیب خو اخلاک اس رجون تیر کرے رواہ ترمیزی وقال حدیث حسن صحیح نبی ذباب رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے قال رسول اللہ صل الله علیہ وسلم چه رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا تدربو اما الله موحی دا بندگان دا الله وینزی دا اللہ مراد تینا دا زنا ندی او دارنگی خاوندانو تویجی دا خضم و موحی اللہ حبیب منعو کا نو صحابہ اکرام منشوال چاوکور کی بی بی والا فجاہ عمر رضی اللہ عنہ نو راغل عمر رضی اللہ تعالی عنہ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آ. رسول الله صلى الله عليه وسلم تا. خدمت کې حاضر شوې فرمایل فقال بھی وی فرمایل ویزائرنا النساء وعلى زواجه تعال حبيبه زړورې شوې زنان په هاوندان وی تاسو دونه من کړې زړورې اوس خبره نه مانی ااو دلېرې شوې فرخص في ضربهن نو دا الله حبیب اجازهته کو چې مناسب او حل کوي په وحلول دځوی نو چې کله کو نو ډېر او بازه صحابه کرام او بیویا نه ټکولې ټولې شکایت د پاره د الله حبیب ترال فاتوا فب آل رسول الله صلی الله علیه وسلم النساء کثیر نو را آل او کور د رسول الله صلی الله وسلم ته زنان ډېرې ادا د برکت دورو چاله کوه شکایت للہ حبیب په صحبت با برکت کې به حاضر شو شکایت به ذکر کو یشكون ازواجهن چې غي شکایت کولو دخلو خاوندان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل جما غتصبه مناسب دوال اجازهت کړو او لقد اطواف به ال بیت محمدين صلى الله عليه وسلم نساءن كثير there is اغه د محمد صلی الله علیه وسلم الی بیت کورونو کړه چې یشکونه ازواجه هن او غید شکایت کولو ویل ساولا سا ایکا به اختیار کو د غوال ټکول وال پتاسو کې غورنه ناسوچ دې بیا نو سرب دخلا کی کئ اواسی به سوال او ټکول کئ ندا پتاسو کې غورنه رواه هو داود بیسنادن ناد سحیح پسندی سحیح سرا قولو دا قول چی حدیث کتیر شو چی زئرنا ندا پزال معجم سر رے وہو بیزال معجمت انٹکے لے پی او مفتوح رے او بیاور پسی حمزہ ده او آغا حمزہ مکسور دا او بیاور پسی را دا ساکنہ دا بیا نون دے ماناو اجترعنا زڑا ورشوی او قولو اتوافع احاتو راجم اشو نو دی حدیث کی دعوی چه مناسق دوالو اجازت ته قوالو تقولو تا خبر رسول دادا غرخن کو کارن رئی دا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہمان روایت ته دے فرمائی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی الدنیا متعون دنیا دا سامان نے او دا دی سامانون نم لګرا کور دې او دا د بنگلا آزادې سوړلې دا د پیسي لیدا دې جې داد دې دا غټول سامانونو ته دنیا وای واخیر متاه ها او غره په دې ټول سامانونو د دنیا کې سشه المرئه الصالحه اغا اغا خزله نه کا چاغد الله او رسول د حکم نه خبر دا عقیده دې شریعت مطابق دا اخلاق دې شریعت مطابق دي اغه کې پرده دا اغیقی دخاؤن تابداری دا نوخیر متاعی ها المرأة الصالحا غرپ دیکی اغنی کبی بیدا چاہا دا قرآن و سنت مطابق وقتی رئی ارواہ مسلمن دا دی حدیث روایت امام مسلم رحمه اللہ کرے باب حقی الزوج علی المرآ باب د پا بیان د حق د خاون کی په خضر دا خود خضی دا حقوق و ذکر مختی حقوق اوزدارلغه قانون د حقوق ذکر کوي په خدا قال <سؤال> الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوید تعالی مانل وی دی ارجال <سؤال> قوامون علی النساء <سؤال> دا نارینه ته حاكم دي په زنانو باندې الا دې مسلط کړي دی حاكم دي د خبره په شریعت موافق منل شي د په سبب د هر فضل الله بعضهم لا بعضن چغه ورواله ورکڑے دللا بازی دویت په بازی الله ناری نه فزنانو وانی ورکڑے وبیمان فقوم من والهم او په سبب دا وی چې لګوی دا سړی او خاوندان د مالونو خپلونه چون کې د زنانو نان نفکا او خرچا دا الله په خپل قانون کې په خاوندان ویخه فصالحات و نیکانی زنانا قانیثات صاحبدارله الله او د خاوندانو حفاظات للغیب حفاظت کو ان کی نزان د مال د اولاد په وخت نشوال لخواون کې بما ما حفظ الله په سبب داغه چلا دوی حفاظت کوون کی ګرځولې دي داو آیات مبارک او عامله حدیث اور چا حدیث دي فمنها حدیث عمرو بن الاحوس رضی کیغه حدیث عمرو بن الاحوس نے سابق بالباب چا مغکی دی باب کتی او قبل ھو دین وانا بی حریرت رضی اللہ عنہ دابو حریرت رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ادا دار رجل امراتہو کلچ روبل یو سڑے بی بیخ پلے لا فراشی بیستریخ پلے تفلمتاتے او دارانش انکارو کنو فباتا دا خاون شپتی رکی غزبانا او د غصوی خفوی علیہا پدی خزبانے لانت حل ملا اییکو ملایک پهې ښځه لانت وئ چې خداې پته لانت رو وورئحت ته توصې خطر سبااپورې یعنی د معوتن د راواې تر ساپورې ملاک د لانت دغې خیری ور تقیمت تفقونهدي وفیایت الله هم او په ی ایت د صیحینو کدانان د داباتهمرقطو کله چې شپې رکې یوهښضا حاجتن او داپری خودن کیوی فیراش ازوجها بسترید خاون لرا یعنی اغت ناراض دے خفرے نلعنت ها الملائکتو پدیبانی ملائک لعنت وی حتی تصبیح تردی چی سباش نجیتو لشق پی ملائک لعنت رو رئی که بس خیر راش وفی روایت ان پر یو روایت کراغلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی والذی نفسی بیدیہی قسم می دی پہا غزات چه زمان نفس و روح داغ پا دست قدرت کی دی ما من رجلن نشتے و سڑے یعنی خاون یدو امراتہو چې غرابلی اخپل بی بی الا فراشی اخپل بستریتا فتعبہ علیہ او داداغ نے انکار کی الا کان اللذی مگرویہ غزات فس سمائے چه غپ آسمان کی دی او دسمان دپاسا دی ساختون علیہ غصب دی الله تے نہ ناراض وی حتا یرضا او دا اللہ دا ناراضگی ترغی پوری وی ترسو خاون د دینه راضی شویني و عن ابي هريره رضی الله عنه تابو هر رضی الله عنه نریوایت ته ای ضماندار انگی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قاله فرمایلی لا حل للمرات ند حلال دی وی خزی د پاران تسو مسجد نافلی روجیونی سی و زوج حاشا او خاون دې حاضر وی الا بيز نه مگر داغ په اجازت نفلی روزو کې واخذ د خاوند نه اجازه غاړي هر چی فرضي د رمضان دی یا د قضا دی ناغي کې د خاوند اجازت ته ضرورت نشته ولا تاذن في بيته الا بيز نه او داخذ بچاله اجازه نور کوي فقور د خاوند کې مگر په اجازت خاوند خاون, خاون چوي چې د افلانې زنا نه افلانې سره دا له مون کوړه ناراضی دي شریف پر دې حکم دي نو دا ود عقد اجازه ته بغیر چاله اجازه کوټن ورکي متفقن عليه دا امام بخاری او امام مسلم رحم الله حدیث ده واذ لفظ البخاري او دا لفظ د امام بخاری رحمت الله علیه صل الله رضی الله عنهما راهد عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده نبی علیہ السلام نو روایت نقل کوي جز الله حبیب فرمایلی دي تاسوکیو سناس حاکی مومشرله هر چاته سنا س کوم مسئول الرعیته او تاسوکید ټول نبته پوسکی هر وا ترمذی رحم الله ولد ترمذی یو حدیث ونن صحیح وانبيوره هر حر گناجيوي کو خاوند داغي حکم کوي نو خذبه نه ماني واي کما يا وحده چمړشو او خاوند تي خوشاله نو دحلتل جننه دا خذبه جنت توردل کی رواه ترمذي یو قال حديث حسن وان معاذ بن جبل رضي الله عنه حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه روایت ته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغید نبی ریح السلام نا روایتنا کلکی جلاللہ جلال حبیب فرمائی لی لا امرعتن زوجہا ضرر و تکلیف نرسی وخذخ پل خاونت فی الدنیا پل دنیا کی اے یوخذد او خاون دی پس طریقی پریشانہ کڑے او اغا پس طریقی پا تکلیف کڑے دی الا قالت زوجته من الحور العین مگر وائی زوجته مگر وائی اغبیبی د دغه مومن مسلمان دا غور العینہ اغوری چې غټو سترګو والے دي او په جنت کې د دغه مؤمن لپاره اغب بی بیا ني نو غای تعالی جنت کی خبر ورکي او غای لا زیه دي د دنیاوی خزې ته وای zarar مرثا ود تا قاتلک الله الله د تا هلاکه او تباہ کی او جنتي حوری ورته و ایتاده 파ری دی بربادی او تباہی دی ته تکلیف کاوا ما ف انما هو عندك دخیل ذی خود تا سره دی اسور مز مل مری خود تا سره دی اسور مز مل مری یوشکو شکو قریب د حاضر د ان یفارقه کی چې دی به جدا شي د ثانې لینا او مونتبر ورسی د جنت پوری داورت پدی ترتیب باندې شه ریکه رواه وقال حديث حسنٌ, حسن او ویلی ج ودا ګوره علاوه ل خیری کې دا سړی خوند سړی ته په سړی او کخه یو سړی کې فرق ني په دې کې تخکړونه باندې بعضي سړي سړی کې ظاهرن فرق ني بعضي بل ماز خاول وی بعض اخلاق خاول وی نموس پیږي ني نده الله حق پیږي ني خوستر په خراب او په خوب پوری نو ګردا خاول نه اړي چې بل ماز او پروت دي داغه ګنده خيون ني وقال حدیث حسن وعن اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما جو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما نا روایت تھی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اید نبی علیہ السلام نا دا روایت نقل کی وی ما ترکت باعدی ما ندی تریخ دا زان نفس دا اللہ حبیب ہوئی فتنة نیو فتنہ یہی عدور هغه د ډره نقصان رون کېوي على ررجالې سړو ته منسا د زنناانه او د فتن نه د ناانه او د فتن نه خطرنا کا فتنه به نشته او کله که دغه ناهګوره زنناانه پهین ک ل خیرخوا ته او و او دنیا متاون و خیر و و کیمتی کیمتی سامان دے. او مط حالمرغته سوالی توله دنیا بګلی مصورله یقی متی کې متیسوودونه سامان دی او د پې دنیا په سامان کې بهترین شینی کوله. داکا پا ایمان موصوف ای پا حیاء و پردی موصوف ای نو سورا سورا خیرون آغا کورا خاوند و اولاد ترسی او کچر داد ایمان نه خبر نه او داد پردی احتمام نکن یو سر سرو سرو گپو گرزی نه بازار پی جنی نه کسا پی جنی نو وی ما ترکتو بعدی ختنةن ہی ادر رو علر من النساء دیو جنگو را وی دی یهود و نسوارا و دا اللہ دا پیغمبر دی قول تا کله یو مسلمان د پټورو نشيواله کلی په پیسه نشي خرابوله نو د زنانو په طریقې باندې دا انجیوز والو ډیر زور تاسو کوي په زنانو کوي سکولو کوي تروټي ورکوي چې لا زنانو کې که په سکولو کې دوم خراب شي نو دیمانه معاشره بربادي هي دې حدیث تک لري دې وجې نهي mehnat په زنانو ډیر کوي چې دا بار روزي کله ورته داوي ګور استاس حقوق ځای شو او کله ورته دا وای چې سړی وزیر دینه د پتا کې څه کم دی چې ته وزارت لرل نو ځي نو کله یې اٹھو نو سیاست ترواځي کله وای دا سب په پیمانه غلې شي چې سړی دې وټه شي وځره اراده وټ نه شي د دېم د وټو چولو حق ده سو کوشش کوي جذاد دې حیا او پردې په څه طریقې راوړ کله وای ګور انسانان تعلیم کوي او دې پلانې جوړېږي نو داو لیلې جوړېږي تای کوشش دار چې تون کله الله حبیب ته مبارک خلینه وروتي كما با بعدي فتنه هي ادور على الرجال من النساء بهذه الطريقه بالاستعمالي متفق عليه وصلى الله